ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА РОЗДІЛ ТРЕТІЙ «Привіт, Самі!» – промовив хтось. «Ти як?» Саманта Бущін не впізнала голосу і насторожено обернулася в його бік, одночасно підсмикуючи на собі рюкзак з малюком Волтером. Малюк спав і важив він тонну. Після падіння їй боліло гузно, і на душі було боляче теж. Гаспецька Джорджія Руа обізвала її лесбійкою. І це та сама Джорджія Руа, котра стільки разів скиглила під її трейлером, випрошуючи третину унції порошку для себе і того перекаченого виродка, з яким вона лигається. Запитував батько Доді. Самі балакала з ним тисячу разів, але зараз його з голосу не впізнала. Вона й лице його ледве впізнала. Він виглядав печальним і постарілим, якимось розбитим. І навіть не задивився на її цицькі, чого ніколи раніше не уникав. «Привіт, містер Сендерс, ба я вас навіть не запримітила там». Вона махнула рукою собі за спину туди, де лежало витоптане поле і ще стирчав напівзавалений, жалюгідний на вигляд тент. Проте менш жалюгідний, ніж оце містер Сендерс. Я сидів у затінку. Той самий непевний голос, що виходить з уст скривлених у ніяковій посмішці, на яку важко дивитися. «Добре, хоч мав що пити. Чи не занадто сьогодні тепло, як для жовтня?» «Господи, а вже ж! Я думав, який чудовий день! Справжній день міста!» «А потім той хлопчик! Боже правий, він же плаче!» «Мені дуже шкода вашу жінку, містере Сендерс!» «Дякую, Самі! Ти добросерда! Допомогти тобі донести дитину до твоєї машини?» «Гадаю, ти вже можеш їхати, дорога майже вільна!» Це була та пропозиція, від якої Самі не могла відмовитися. Навіть попри його плаксивість, вона дістала малюка Волтера з рюкзака, все одно, що витягати шматок теплого хлібного тіста, і вручила його Сендерсу. Малюк Волтер розплющив очі, нетверезо посміхнувся, відригнув і знову заснув. «Мені здається, у нього там повідомлення у підгузку», – сказав містер Сендерс. «А то ж він сущий сральний автомат. Крихітка малюк Волтер. Вельми гарне старовинне ім'я Волтер. Дякую». Навряд чи варто було йому пояснювати, що її синочок має подвійне ім'я – Малюк Волтер. До того ж вона була певна, що вже балакала з ним на цю тему. Просто він не пам'ятає. ти отак поряд з ним, хай навіть він і ніс на руках її дитину, це був абсолютно обломний фінал абсолютно обломного дня. Принаймні стосовно дороги він мав рацію. Автомобільний стоячий партер нарешті розсмоктався. У самі майнула думка про те, що небагато часу залишається до того дня, коли все місто знову пересяде на велосипеди. «Мені ніколи не подобалося її захоплення пілотуванням», – промовив містер Сендерс. «Здавалося, він витяг на світ фрагмент плетива якогось свого внутрішнього діалогу. Інколи я навіть загадувався, чи бува не спить клодістим хлопцем. Щоб матінка Доді спала з Чаком Томпсоном?» Самі була шокована і заінтригована одночасно. Та ні, мабуть, сказав він і зітхнув. Як там не було, це вже неважливо. Ти не бачила доді? Вона не ночувала вдома. Самі ледь не промовила так, учора вдень, але якщо додічка не спала вдома, ця фраза тільки занепокоїла б її таточка і затягнула б саму самі в довгу балачку з дядьком, у котрого сльози вже ручаями текли по обличчю. А з однієї ніздрі повисла шмаркля. Це було б зовсім не кульно. Вони дісталися її автомобіля, старого «Шевроле», хворого на рак днище. Самі прийняла на руки малюка Волтера і скривилась від запаху. Там не просто лист чи бандероль у нього в підгузку. Там ціла посилка «Федерал Експрес». Ні, містера Сендерс, я її не бачила. Він кивнув і витер собі носа тильним боком долоні. Шмаркля зникла або кудись інде причепилася. Вже легше. Можливо, вона поїхала до молу з Ейнджі Маккейн, а потім у Саббатус. То тітки пех, тому і не змогла повернутися додому ввечері. А вже шлибонь так і є. А коли Доді повернеться до Міла, вона отримає приємний сюрприз. Знає Бог, вона його заслужила. Самі відкрила дверцята машини і поклала малюка Волтера на пасажирське сидіння. Дитяче крісельце вона перестала використовувати ще кілька місяців тому, за багато мороки. До того ж вона завжди їздить обережно. «Приємно було побачитися з тобою самі, Пауза. Ти помолишся за мою дружину». «Угу, звісно, містер Сендерс, без проблем». Вона вже почала сідати до машини та тут пригадала дві речі. Джорджія Руа буцнула її цицьку своїм мотоциклетним чоботом. І то сильно, мабуть, там уже і синець є. А Енді Сендерс, нехай він і в скорботі, служить першим виборним їхнього міста. Містере Сендерс, що самі? Дехто з тих нових копів поводилися доволі брутально тут. Ви могли б зробити щось з цього приводу. Розумієте, поки вони зовсім не знахабніли. Невесела усмішка не полишила його обличчя. «Ну, самі, я розумію, як ви, молодь, ставитеся до поліції. Я й сам був молодим колись. Але в нас тут зараз доволі некрасива ситуація. І чим швидше ми трішки підсилимо владу, тим буде краще для всіх. Ти ж розумієш це, правда?» «Звичайно», – відповіла Самі. Вона зрозуміла головне. Скорбота, неважливо справжня вона чи ні, не може завадити політику виливати з рота потоки лайна. «Ну, до побачення». Вони гарна команда, промовив Енді нерішуче. Піт Рендолф проконтролює, щоб вони взяли себе в руки. Носитимуть однакові капелюхи, тан, тож бо танцюватимуть під одну дудку. Захищати і служити, ну, ти сама знаєш. Звичайно. Саманта уявила собі танок «Захищай і служи» з відповідним «па». Удар по цитці. Машина рушила, малюк Волтер знову тихенько захропів на сидінні. Нестерпно смерділо дитячим лайном. Самі опустила скло обох вікон і подивилася в люстерко заднього огляду. Містер Сендерс так і стояв на вже майже зовсім порожньому тимчасовому паркінгу. Підняв руку їй на прощання. Самі теж махнула йому навзаєм, дивуючись, чому Доді не прийшла додому. Де ж це вона могла залишитися на ніч? А тоді викинула цю думку з голови. Яке їй діло? І ввімкнула радіо. Єдиним, що приймалося добре, було «Радіо Ісус», і вона вимкнула радіоприймач. Підвівши голову, вона раптом побачила прямо перед собою Френка Деласепса. Той стояв посеред дороги з піднятою рукою, ну чисто тобі ніби справжній коп. Довелося різко натиснути на гальма і притримати рукою дитину. Малюк Волтер прокинувся і почав горлати. «Поглянь, що ти наробив!» – зарепетувала вона до Френкі з котрим якось ще школяркою мала дводенний роман, поки Енджі перебувала в літньому музичному таборі. Дитина ледь не впала на підлогу. Де вона сиділа? Нахилився Френкі до віконця, граючи біцепсом. Крупні м'язи, малий член, отакий він Френкі дал. Самі загадувалась, як тільки Енджі його трахає. Не твого ума діла. Справжній коп виписав би їй штраф за базікання і порушення правил перевезення дітей. Але Френкі лише вищирився. «Ти бачила Енжі? «Ні. Цього разу вона сказала правду. Її, певне, застукало десь поза містом. Хоча Саммі зразу ж подумки уточнила собі, що це вони тут, у місті, потрапили в пастку. А як щодо Доді?» самі повторила своє «ні». Просто не мала іншого вибору, бо Френкі міг розповісти містеру Сендерсу. «Машина Енжі вдома», – сказав Френкі. «Я зазирав у їхній гараж». «Велике діло, може вони поїхали разом з Доді на її Кія?» Френкі, схоже, задумався про це. Вони вже були майже самі. Дорожня катавасія залишилася в минулому. Нарешті він спитав. «Джорджія зробила боляче твоїй цицичці. І не встигла вона щось відповісти, як він простягнув руку і ухопив її там само. Аж ніяк не ніжно. Хочеш, я її поцілую, щоб полегшало?» Вона ляснула його по руці. Праворуч від неї не переставав репетувати малюк Волтер. Іноді їй спливала думка, чому Бог спершу створив чоловіка, і це дійсно було дивно. «Вони як не репетують, то щось хапають, як не хапають, то репетують». Френкі вже не посміхався. «Ти ще побачиш смаленого вовка», – промовив він. «Зараз все змінилося». «Ну і що ти зробиш? Заарештуєш мене?» «Гадаю, зроблю дещо краще», – відповів він. Давай забирайся звідси. І якщо зустрінеш Енджі, передай, що я бажаю її бачити. Вона поїхала геть розпсихована, і хай як не хотілося признаватися в цьому самій собі, також трохи налякана. Проїхавши півмилі, вона звернула на узбіччя і поміняла малюку Волтеру під гузок. На задньому сидінні лежав пакет для брудних памперсів, але через знервованість їй було не до того. Самі викинула засраний памперс прямо на узбіччя неподалік від щита з написом «Джим Ренні. Уживані автомобілі. Імпортні. Ендвітчизняні. Забезпечимо гарний кредит. Кермуйте в кращому стилі. Великий Джим у ділі». Вона обігнала кількох підлітків на велосипедах. І знову в неї промайнула думка, чи скоро всі почнуть на них їздити. Хоча до цього не дійде. Хтось розбереться з цією ситуацією, як у тих фільмах-катастрофах які вона так любила дивитися по телевізору, обкуреною. Виверження вулканів у Лос-Анджелесі, зомбі в Нью-Йорку. А коли справи повернуться до свого нормального стану, Френкі і Тібодо також знову стануть тими ж, ким вони були раніше. Містечковими лузерами з дріб'язком або і зовсім без монет у кишенях. Ну а поки що, найкраще, що вона може робити, це триматися в тіні. І взагалі, вона раділа, що не потякала нічого про Доді. Расті почув пікання монітора кров'яного тиску і зрозумів, що вони втрачають хлопчика. Насправді вони почали втрачати його ще в санітарній машині. Гвалт з тієї самої миті, як куля зрикошетила і поцілила в нього, але пікання монітора підтвердило цю істину великими літерами. Рорі слід було би одразу ж повітряною санітарною службою, доправити у шпиталь центрального мейну, прямо з того місця, де його так страшно поранило. Натомість він лежав у бідній на обладнання операційній, де було занадто жарко. Кондиціонери вимкнуті заради економії пропану. Прооперований лікарем, який давно мусив би вийти на пенсію, котрому асистували фельдшер абсолютно без досвіду в нейрохірургії і виснажена медсестра, що якраз промовила «Фібриляція, доктори Гаскеле!» Подав голос кардіомонітор. Тепер обидва співали хором. «Знаю, Джинні, я ще не оглуб». Він зітхнув. «Не оглух, я хотів сказати, Боже!» Якусь мить вони зресті мовчки дивилися один на одного понад накритим простирадлом тілом хлопчика. Очі в Гаскела були, на диво, ясними, живими. Це був зовсім не той понурий привид, котрий останні пару років... Задинявся коридорами лікарні Кеті Рассел зі стетоскопом на шиї, аби лише якось убити час. Але водночас виглядав він жахливо постарілим і кволим. «Ми зробили все, що могли», – мовив Расті. Поправді, Гаскіл зробив більше того, на що він, як здавалося, був спроможний. Він нагадав Расті героя тих бейсбольних романів, які він так любив читати в дитинстві. Коли з майданчика вибігає літній пітчер і виборює славу своїй команді в сьомій грі світової серії. На жаль, тільки Расті та Джинні Томлінсон спостерігали цей високий клас. Хоча цього разу старий боєць і не зажив хепіендо, Расті підключив крапельницю суміш у фізрозчину і маніту, щоб зменшити набряк мозку. Гаскел бігом полишив операційно, щоб зробити клінічний аналіз крові в лабораторії далі по коридору. Саме гаскел, бо расті не мав для цього кваліфікації, а лаборантів не було. У лікарні, імені Кетрін Рассел, тепер жахливо не вистачало персоналу. Расті подумав, що хлопчик Дінсморів це лише перший внесок з тієї суми, яку змушена буде заплатити місто за нестачу персоналу. Що гірше, у хлопчика виявилася друга група з негативним резусом саме такої крові не було серед їхніх невеличких запасів. Але була кров першої групи – універсальний донор, і вони ввели Рорі чотири одиниці. Таким чином у запасі залишилося всього дев'ять. Витрачати кров на хлопчика, напевне, було все одно, що вилити її в каналізацію. Але ніхто з них цього не промовив. Поки кров надходила до тіла, Гаскел послав Джинні вниз до комори розміром не більшої за шавку, яка слугувала шпитальною бібліотекою. Вона повернулася з пошарпаним томом «Нейрохірургія» – короткий опис. Гаскіл оперував, зазираючи в розкриту книгу. Її сторінки, щоб не перегорталися, притиснули отоскопом. Расті подумав, що ніколи йому не забути виск пилки, запах пиляної кістки в теплому повітрі і масний згусток крові, що з'явився, коли Гаскіл прибрав випаляну черепну пластинку. Кілька хвилин Расті все ще дозволяв собі надію. Коли крізь трепанаційний отвір мозок було звільнено від тиску гематоми, життєві показники Рорі стабілізувалися, чи принаймні спробували це зробити. А тоді, коли Гаскел намагався з'ясувати, чи зможе він дістати фрагмент кулі, все знову покотилося шкереберть, і то швидко. Расті подумав про батьків, котрі чекають і надіються без надії. А тепер замість того, щоб вивести Рорі з операційної накаталці на ліву по коридору до відділення інтенсивної терапії, куди можна було би дозволити нишком зазирнути його рідним, виходило так, що треба його вести направо, до моргу. Якби це була ординарна ситуація, я б підтримував його життєво важливі функції і спитав би батьків, чи не погодяться вони на донорство органів, сказав Гаскел. Але ж, звісно, за ординарної ситуації він до нас і не потрапив би. А якби навіть потрапив, я б не намагався його оперувати, заглядаючи у чортів довідник, то йота для чайників. Він вхопив отоскоп і пожбурив його через операційно. Вдарившись об стіну, той відколопнув шматочок зеленої кахлі і впав додолу. А ви не накажете вколоти йому адреналіно?» – спитала Джинні спокійно, незворушно і зосереджено. Хоча на вигляд була вкрай виснажена, зморена до такого стану, що ось-ось сама впаде бездиханна. «Хіба я не ясно сказав?» «Я не бажаю продовжувати хлопчику агонію». Гаскел потягнувся до червоної кнопки, якою вимикалася система штучного дихання. Якийсь жартівник, мабуть, твіч, приклеїв там маленьку наліпку з написом «Наївсь». «Чи ви маєте протилежну думку, Расті?» Расті зважив і лише тоді повільно похитав головою. Тест на рефлекс Бабинського був позитивним, що означало обширне ушкодження мозку. Але основна причина полягала в тім, що вже не було ніяких шансів. По правді, їх від самого початку не було. Гаскел класно вимикачем. Рорі Дінсмор самостійно зробив один важкий вдих, здавалося, ніби зробить ще й другий, але ні, хлопчик затих. Я зробив це. Гаскел поглянув на великий настінний годинник. О Джинні, п'ятнадцять, запишете час у свідоцтво про смерть? Так, докторе. Гаскіл стягнув у себе маску і расті відзначив собі, що губив старого геть сині. Давайте підемо звідси, сказав він. Ця спека мене вб'є. Проте не в спеці була справа, а в його серці. Він упав, не подолавши й половини коридору, коли йшов повідомити Алдено і Шеллі Дінсморам печальну новину. Тепер вже растів вколов йому адреналін, але користі з цього не було. Не допоміг і закритий масаж грудини, і дефібриляція теж. Час смерті 17.49. Рон Гаскіл пережив свого останнього пацієнта рівно на 34 хвилини. Расті сидів на підлозі, спершись спиною об стіно. Джинні сама все повідомила батькам Рорі. Расті, сидячи долі з затуленим долонями обличчям, почув сповнене жалю і розпуки голосіння матері. У майже порожній лікарні звук розносився добре. Вона ридала так розпачливо, що здавалося, не перестане ніколи.